Slova svatého Evangelia podle Lukáše Ježíš řekl farizeum Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří lehal jeden žebrák, jmenoval se Lazar, plný vředu. Rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z bohačova stolu. A ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrak umřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle, v mukách, zdvěl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal, otče Abraháme, slituji se nade mnou a pošli Lazara, ať umočí aspoň kousek prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu. Abraham však odpověděl, synu, uvědom si, že ty se změl dobře už zaživa. Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám. Bohač řekl, prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk. Abraham odpověděl, mají Možíše a proroky, ať je uposlechnou. On však odporoval neotče Abraháme, ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí. Odpověděl mu, jestliže neposlouchají Možíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstál z mrtvých. Ježíš často mluvil v podobenstvích, vyjadřoval přes různé běžné úkazy nebo zkušenosti lidí a srovnával je s tím, co jim chtěl říci o věčném životě. V tomto podobenství říká právě Pharizóum o bohatém člověku, který den co den pořádal hostinu. Podobenství mluví farizeum, kteří povětšinou byli také bohatí a kteří si překroutili to vnímání bohatství podle sebe. Že člověk bohatý je ten, který je Bohem požehnaný. A zase člověk chudý je ten, který si za něco zasloužil, že prožívá chudobu. A museli být překvapeni, když Ježíš jim toto podobenství řekl a když vlastně boháč nakonec skončil v pekle. A to podobenství také mluví obrazně o pekle, mluví sice skrze obraz, ale o skutečné realitě pekla, o posmrtném životě, o tom, jak to bude, když zemře někdo, kdo je egoista, a jak to bude, když zemře někdo, kdo byl vydán do rukou těch, kteří si ho měli všimnout. Tedy o životě a smrti chudáků a lidí bezprýzorných. Boháč, který žil v luxusu, který žil bez starostí, bez starosti o jídlo, bydlení, bez starostí o to, že by se měl s někým dělit nebo nedělit. Člověk, který byl zahleděný do sebe, který žil svoji soběstačnost. Nic jiného si nevšímal. A to byl ten jeho hřích. Zaměřený na sebe až tak silně, že už nevidí druhého člověka. Neviděl toho svého blížního, který před jeho domem umíral od hladu. Na druhé straně zase chudák Lazar. Život v bídě, bez dostatečného jídla, bez bydlení, bez domova, bez přátel, bez zdravotní péče, bez zdraví, bez možnosti pracovat. Duše toužící po lásce, duše toužící po životě, kterému se ten život nedostával. A ta smrt je spečetění toho, jak vypadá naše duše, jakým způsobem naše duše žila a jaký charakter naše duše získala životem tady na zemi. Každý z nás máme možnosti, máme svá bohatství, nemusí to být luxus, ale můžeme být bohatí na různé vlastnosti svého charakteru, ale můžeme si to ponechat jenom pro sebe. Jenom potom se začneme sami v sobě dusit. To utrpení pekla není tak, že by ten boháč byl najednou překvapen, co se to s ním děje. Bylo to jenom spečetění toho, co už dávno, dávno žil. A ta nevšímavost, ta mrtvá duše, to sebezahledění do sebe, ta duše plná vředu nedostatku na lásku, ta hniloba pišné soběstačnosti, to můžeme říci, že je charakteristika pekla. A tak zkusme, v té poslední době se trošku zamyslet sami nad sebou a podívat se naším srdcem, naší duší kolem sebe. Nemusíme hned zrovna rozdat majetek, ale kolikrát stačí dobré slovo. Když pomáháme tomu druhému, není možná úplně to nejdůležitější, co tomu druhému dáme navenek peníze nebo čas nebo podobně, ale jestli vůbec s tím druhým vytvoříme nějaký vztah, nějaký vztah úcty, nějaký vztah vzájemné blíženské lásky, to je to nejdůležitější v pomoci druhým. A my sami jsme kolikrát v bídě, bez ohledu na to, jestli máme tučné konto v bance, anebo ne. Každý z nás potřebujeme nějakým způsobem také pomoc, i když si to kolikrát nepřiznáme nebo nechceme přijmout. A přijímat pomoc od druhého, to znamená přijmout to posloužení těmi dary, které my nemáme od toho druhého, aby ten druhý a my jsme vytvořili společenství. Peklo to je egoismus, nebe to je společenství, vzájemné důvěry, lásky. A tak zkusme prožívat tuto posní dobu v tom postu naší duše, která je zahleděná do sebe často, aby otevřela dveře, otevřela okna druhým lidem, abychom pozvali do našeho příbytku, zvláště ty, o kterých možná svět říká, že jsou chudáci. A Posloužit těmto lidem, to znamená ztratit pro ně čas, ale z lásky. Darovat jim něco dobrého, ale z lásky. Darovat sebe druhému z lásky. To je celý princip nebe, které nikdy nepomíne, pokud člověk se o toto nebe bude snažit a pokud nechá Boha působit ve svém srdci.